«Що тепер?» – прошепотів Гаррі. «Хіба не ясно?» – відповів Рон. «Мусимо перейти кімнату, граючи в шахи». За білими фігурами видніли ще одні двері. «Як це?» – нервово запитала Герміона. «Думаю», – відповів Рон, «ми маємо самі стати фігурами». Він підійшов до чорного вершника і витягнув руку, щоб доторкнутися до його коня. Камінь відразу ожив. Кінь ударив копитом, а вершник повернув свою голову в шоломі і глянув на Рона. «Ми... Е, нам треба йти разом з вами?» Чорний вершник кивнув головою. Рон повернувся до друзів. «Над цим треба поміскувати», – сказав він. «Мені здається, ми маємо замінити собою три чорні фігури». Гаррі з Герміоною мовчки чекали, поки Рон усе обміркує. Зрештою він сказав. «Отож, не ображайтеся, але жоден з вас не є добрим шахістом». «Ми не ображаємося», – швидко запевнив його Гаррі – «Тільки скажи, що нам робити?» «Ти, Гаррі, заміниш того слона, а Герміона піде за тобою замість Тури». «А ти?» «Я буду конем», – відповів Рон. Шахові фігури, здається, прислухалися до розмови, бо після Ронових слів кінь, слон і Тура зійшли з шахівниці, лишивши там три порожні клітинки – який зайняли Гаррі, Рон і Герміона. «Першими в шахах завжди починають білі», сказав Рон, зазираючи на той бік дошки. «Ага, дивіться!» Білий пішак пішов уперед на дві клітинки. Рон почав керувати чорними фігурами. Вони мовчки йшли туди, куди він їх скеровував. Гаррі аж ноги затрусилися. А що, як вони програють? Гаррі піди по діагоналі на чотири клітинки праворуч. Перший справжній шук стався тоді, коли вбили їхнього другого коня. Біла королева звалила його з ніг і скинула з шахівниці. Бідолаха впав до лілиць і не ворушився. «Я мусив піти на цю жертву», сказав приголомшений Рон. «Тепер можна забрати того слона. Герміоно, давай!» Кожного разу, коли вони втрачали свою фігуру, суперники були немилосердні. Невдовзі по підстіною назбиралася ціла купа поранених чорних фігур. Двічі, Рон лиш останньою миттю встигав помітити, що Гаррі Герміона в небезпеці. Сам він стрибав скрізь по дошці і забрав майже стільки білих фігур, скільки було втрачено чорних. «Ми вже так близько!» – пробурмотів він раптом. «Дайте подумати!» «Дайте подумати!» Біла королева повернула до нього своє порожнє обличчя. «Так, – тихенько мовив Рон, – це єдиний вихід. Мене мають збити». «Ні! – вигукнули Гаррі і Герміона. «Це шахи, – сказав Рон. – Треба йти на жертви. Я зроблю крок уперед, і вона мене забере, а ти, Гаррі, оголосиш тоді королю шах і мат. Але ж... «Ти хочеш зупинити снейпа, чи ні?» «Рон, слухай, якщо ти не поквапишся, він може вкрасти камінь!» «Ну що ти тут удієш?» «Готові?» – перепитав Рон, блідий, але рішучий. «Я йду, а ви не гайте часу після виграшу!» Ступив уперед, і біла королева кинулася на нього». Вдарила Рона по голові своєю кам'яною рукою, і він звалився додолу. Герміона скрикнула –